نیرشم پاراسور نباکی د آیات مبارکا پن لسم ناظم نو درس ته مخ کی سوار لسم آیات کی فرمایلی هوا انزلنا منالمؤثرات اور علی ګور نازل اوم دواریه زنا ما ان و بډېري راتوي ځنکی په درپه لنخرج به دې د پارا چر او با سود دیو بو حب حبن داني غنم اوربش او نور مختلف سيزونا لنخرج به حبن دې د پارا چر او با سوم پدي داني وباتتن نه بټی اګیاګې چې هغه وُرُخْرِي وَجَنَّاتٍ وښري وجنناتن الفافا او باغونه ګګور وجنناتن الفافا او باغونه ګورګور چې او بل سره پې ووي ایی او یو بل سرن اس دی یو بل سر جنگی دی دی دیت و یو جنان او باغونا ګورګور ان یوم الفصل بیشک او رجد فی صلیب د قیامت پنو مونو کی اونم دی یوم الفصل الله هر هرچا پمنس کی في صليب کایک خزر هاونده ک ظالم دے دے او مظلوم ده ک بادشاہ او رعيت ده او قام بي عليهم السلام ديو خدا غي امتنا دي ان يوم الفصل بيشکرز دفي صلي كان مي قاتا ذني تخررا دایو مکرر نیت دا او دا بکلی یو ما یونفخو فی السور پک مرس چپکی بو کڑیشی پشپیلی کی اسرافیل علیہ السلام دویمزل شپیلی کی پکی بو کی فتح تونا افواجا نراب شیطا سو ڈلی ڈلی و فتحح سماو راکولاو بکمان فکانت ابوابان نووي به درواې دروازی او دا مق ب را کوزیږ لکه مخکې درلترو و مته ش ق سما تنزیلا پکمره چوب چي اسمان فوري يز سرا او ملائك به تي پډير ته ذات کرا خوشکړشي بي انتها ملائك برا خوشي او د حشر ميدان نغي رب واچي وفتحت السما او او كلاو بکړي اسمان فکانت ابواب نوې پها دروازې دروازې لار به پایبه ملائکه را کوځيږي ځکه آسمان اسمان دروازې دی او دا برا کولا او شی وسيرهل او روان بکڑیشی غرونا فکانت سرابا نودا بادو سشی نوی ای سراب دیتا وی گرمهی که او تا تاز مکاوش گپڑا کی توی گنی اوبدی تگی داغی پسی روانوی چه لاد شیش شی نیشتا غرونا بادو سشی نوی واب لوزی لکه دواریز پشان لکه وړی چې ډینډت کړی شي سراب خوپې ژئ لرې نهته د ش میدان کې او بدي پړه کې او چې را شي نوسمنو ځکه بعض لما او بانا کړی وسره تلل چې بالاو غونه شي فکانت سر به اډ ش بنی دول بدور دور په شان او ټول بزری زریشی ان جهنم بیشک جهنم کانت میرسادن د انتظار گا مورچا میرساد وی لیکيږي ست انتظار زه موضع الرسات وای مر سواد او امر سواد ان جهنم مکانت مر سوادن بیشک جهنم دا زید انتظار له او مرشد لتواغینابا او د فارد سرکشانو زید ورتنو دے مااب وای المرجع زید ورتنو لتوا غین مابا د د فارد سرکشانو زید ورتنو نظام الرسعاد لکرو سر روان دین ربک لبالمرساد ویستا رب پہ انتظار گاکنے ایم مرچیتا مرسواد وی دیکی دو دشمن پہ انتظار سڑے ناسویت لابی فین فیہا وحبتی رویدئی پہ دیکی احکابن دېری زما نی چې داغي انتحاب نو وی احقاب وې زمانو توي دا جامدد حقبۃ حقبا ډېری وګ دې زمانه توي چې داغيس انتهانی لقد المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی الله عنها حجر راغلیوا او روري وفاطمه عبدالرحمن ابن ابي بكر رضي الله تعالى عنهما نو يولو يخور د رورز قبر سر تیريگي او يوشوا شاروي و كننا كندمانه جزيمت اقبا من الدهر حتى قيل ليت شد فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا كَأَنِّي وَمَالِكٌ لِتُلِجْتِمَاعِ لَمَّا بِتْ لَيْلَةً مَعًا په خو او یوسو د ستارو سلويختو کالو پورې او زه نازستم په مجلسو هجه مرګ راغره داسي جدا کلتابه نوې چې دای چرته او رزي او زه تی نو بي د خپل رور د قبر سراوي ويرو راو ماو تا خدا غدو مرګ رود جزيمي قبلي غنثو حقبتا سډير زمانه ترتي چې ويل کې دل بچي دایب جدا نشي نو کله چې مرګ بلتون را واستو جدایرا واستا تب وي غني او شپموم يو جن دتي راکني نو احکاب دیرو زمانو توایی چی داغی سا انتہانی اگور کافر شی نو بیا احکاب دمر زمانی دی چی داغی به انتہانی اباز علماء وی مراد کد دینا زمانی شیو انتہائی وی نو بیا توغین نموراد گنہگاران دی چایې بد خپل ګنا سزا اوس کی خو بیا بد ورن روي الټو غین امابا د پار د سرکشانو زید واپس کی دوده لابفی نفیها قبا درنګ بثی روی وخ بثی روی دا کافر پدی جهنم کې ډیر زماني خوځداغيس انتحابني اک ګنہگار ته مراد شي نو یادا شي زمانه ده چنتهایي دا لفظ در لسوره کاف کې تیر شو موسی علی سنا خپل خادم تو ویلا زالو حتا ابلغ مجمع البحرین او امدویا حقوبا ندغیو مادد دا احکاب او د حقوبا او د حقبت دیر زمانی تویب لا یذوقون فیها نبس کی دا مشرکان پا دیور کی بردن سی اخوالی ولا شرابا او ندسکل سشیب جے کہ بسد یخش نی بردا باز وئی برد نہ مراد نوم دے اے التب خوب نی گنو مفسرین و د بردن نہ مراد نوم اگشتے ر عرب وئی منال برد و البردا البرد و یخ نیرن خوب تختولو نعوال برد یخنی داو دیدویم برد تا خوب ہوئی لا اذوقونا فیها بردن نبس کی دئی پا دیکی سخوب اے علت اور کم نشتا او په جنت کې خوب نشتا یا برد نم راد لا اذوقونا فیها نبس کی پدی کے بردن سے اخوالے اے سیہ حوا ونوی نبس سورئی نبس خوب بعض وی بعض مفسرین ویلی وای بالبرد کل شین لہو راہا بردر غشیت وی چے کی راحت وی یخی ہوا کی گرمی کی راحت دے کہ نہ دے سوری کی راحت بھی کنا زکر امام زجاجوئی لا یزو قون فیها بردن دیکی بن سکی یخا ہوا بردن سیخ سورے بردن سخوم دیت بس یخوال فائدورن کی ولا شرابا او نبدس کلو سشیوی نبدس کلو سشیوی وصل اللہ تعالیٰ لاخیر خلقه محمد آلیه و اصحابه اجمعین